Ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan-nadiri alladhi tanfatihu bihi abwaabul khairi wa tanghaliqu bihi abwaabul sharri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari Ma'asirul al muslimin ittaqullah haqqatu qatih illa wa antum muslimun majlis jumaat yang dimuliakan oleh Allah Mari kita bersama-sama Hadirkan puji syukur kepada Allah Syukur yang sesungguhnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat ini Untuk melaksanakan kewajiban Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keinginan Untuk kita bisa menghadiri majlis yang mulia ini Untuk melaksanakan kewajiban solat jumat dan sungguh ini nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya anda semua telah dipilih oleh Allah untuk kemuliaan ini. Dan tolong dilihat di kiri kanan tempat ini. Atau di tempat yang jauh di sana. Ada hamba-hamba Allah. Yang di saat seperti ini yang semestinya mereka pergi ke masjid melaksanakan kewajiban solat jumat. Akan tapi Allah tidak memberikan kepada mereka keinginan. Dan Allah tidak memudahkan langkah kaki mereka ke tempat ini. Ini yang harus kita hadirkan. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah Allah telah memudahkan kita untuk ke tempat ini. Dan mari kita di tempat ini pun harus. Kita benar-benar menghadap kepada Allah dengan lahir dan batin kita. Kita menghadap kepada Allah setelah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hingga kita bisa hadir ke tempat ini. Mari kita bersyukur dengan menggunakan, memanfaatkan kesempatan ini untuk merenungi diri kita. Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita setiap hari, setiap saat memohon kepada Allah. Akan tapi pantaskah permohonan kita kepada Allah. Barangkali setiap hari, setiap kali kita memohon untuk diberi surga. Setiap saat kita mengharap dari Allah surga Kenikmatan dan kebahagiaan Dan itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi pernahkah Kita merenung pantaskah kita memohon kepada Allah Sementara di dalam diri kita banyak dosa-dosa Banyak kesalahan-kesalahan dan sungguh yang perlu kita hadirkan di saat kita ingin memohon, di saat kita ingin mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah memberesi urusan kita kepada Allah dengan bertobat. Bertobat, bertobat, bertobat adalah langkah pertama dan utama untuk menuju Allah. Yang merindukan Allah, merindukan surga Allah, merindukan karunia dari Allah, merindukan kebahagiaan dari Allah, kuncinya adalah kembali kepada Allah dengan bertobat. Jangan lupa kita memohon. Mohon kepada Allah sebelum kita bertobat ini jauh daripada dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah dosa yang pernah kita lakukan, jika Allah tidak mengampuni kita saat kita hidup maka Allah akan mengambil itu semua nanti setelah kita meninggal, dan takutlah kepada Allah, kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup, umur kita ada batasnya, nafas yang kita hembuskan, itu pun ada batasnya jika nafas yang kita hembuskan adalah nafas yang terakhir, maka tidak ada lagi nafas setelah itu, dan artinya urusan kita kepada Allah belum beres maka kita akan dihukum oleh Allah di Alam Barzah Dan akan dilanjutkan hukuman di padang masyar Dan akan dilanjutkan hukuman di neraka Alangkah mengerikan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan mari saat ini kita bertobat Siapapun dari kita segede apapun dosa kita dan kesalahan kita Ketahuilah bahwa Allah maha pengampun Allah mencintai orang yang bertobat Inna Allah yuhibbut tawabin Kita ini Allah inna Allah yuhibbut tawabin Allah mencintai hambanya yang bertobat mencintai subhanallah cinta dari Allah diberikan kepada bukan orang yang tidak berdosa saja akan tetapi hamba yang berdosa akan tetapi segera kembali kepada Allah memohon ampun kepada Allah menyesali dosa-dosanya itulah hakikat tobat dan Allah akan mencintai hamba tersebut bukan sekedar sekali bertobat akan tapi tawabina meningkatkan pertobatan mulai dari menyesal menyesal bertobat dari dosa yang gede kemudian dosa yang kecil hingga seseorang bertobat kepada Allah tanpa dosa bukan karena dosa akan tapi mohon kepada Allah itu tingkat tinggi Nabi SAW bukan hamba yang berdosa Nabi tidak berdosa akan tapi di setiap majlis Nabi tidak kurang beristighfar serap dari 70 kali Ya Rasulullah Dosa apa engkau harus beristighfar ya Rasulullah? Ya Rasulullah setiap majlis engkau beristighfar 70 kali ya Rasulullah. Engkau tidak punya dosa. Sungguh istighfarnya Nabi Muhammad seperti istighfarnya orang kebanyakan dosa. Istighfarnya Nabi Muhammad seperti orang kebanyakan dosa. Agam tapi kita ya kita ini istighfar kita seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ini kebalikan benar dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang banyak dosa, ayo banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah. Allah akan membuka pengampunan kepada hambanya yang mau Dosa segede apapun kalau kita menyesali, maka dosa itu akan menjadi kecil dan dihapus oleh Allah. Begitu sebaliknya, sekecil apapun dosa kalau kita sombong, dan tidak memohon ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dan akan diambil nanti setelah kita meninggal, akan diambil di alam barzah dan sungguh sangat mengerikannya, akan diambil nanti di akhirat. Maka saat ini Detik ini jangan ditunda esok hari. Mari kita kembali kepada Allah memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketahuilah siapapun yang sudah bertobat seperti orang yang tidak pernah berdosa disabdakan oleh Nabi oleh disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At Taibuminaz Zambika Zambalah. Orang yang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah punya dosa Maka siapapun yang ada di tempat ini Segede apapun dosa anda Maka kepailah pengampunan Allah Lebih agung dari itu semua Menghadaplah kepada Allah Akan tapi yang mengerikan adalah Di saat kita belum bertobat Dikagetkan oleh ajal kita Dikagetkan oleh kematian Maka jangan merasa Jangan rasa aman Bahasanya kematian akan datang kepada kita sewaktu-waktu Maka takutlah kepada Allah Saat ini teteili Jangan menunda taubat, jangan menunda mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wataala, dan jangan menunda usia usia tua. Belum tentu usia tua adalah untuk kita. Bahkan jangan menunda di esok hari untuk bertobat. Belum tentu esok belum tentu esok hari adalah untuk kita. Untuk melangkah ke menuju taubat. Yang harus pertama, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membiasakan kita untuk merenungi kesalahan dan dosa kita ada orang yang tidak pernah merasa bersalah ini musibah yang tidak pernah merasa bersalah susah untuk bertobat Sungguh dosa yang amat dosa adalah hamba yang berdosa Tapi tidak pernah merasa dosa Ini kurang ajarnya manusia Maka mari kita semua berusaha Sering merenungi kesalahan kita Hari ini mata kita melihat apa Telinga kita dengar apa Tangan kita kita gunakan untuk apa Dan anggota tubuh kita yang nikmat dari Allah Kita gunakan untuk apa Mari setelah itu lalu kita menyesali Dan sungguh orang tidak akan benar-benar bertobat Kecuali dia menyesali kesalahan dan dosanya dan orang tidak akan bisa menyesali dosanya kecuali dia telah menyadari begitu bahayanya dosa dan orang tidak akan menyadari itu semua kalau orang tidak pernah merenung sampai di saat kita hendak tidur disunnahkan pendidikan dari nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita hendak tidur hendaknya kita bisa menghadap ke kiblat dengan keadaan seperti keadaannya orang yang dialah di lianglah dengan pipi kita tempelkan di telapak tangan lalu memohon ampun kepada Allah berpikir. Agar kita ingat kematian bisa datang sewaktu-waktu. Karena belum tentu esok pagi adalah milik kita. Maka tidur kita seperti orang tidur yang terakhir tidurnya orang yang mau meninggal dunia. Dan sungguh jika ada hamba yang di saat hendak tidur. Kemudian berdikir kepada Allah. Maka kalau nanti dibangunkan oleh Allah. Sepanjang malam dia seperti orang yang berdikir terus. Dan di saat kembali kepada Allah dan tidak dibangunkan lagi. Maka dia mati dalam kemuliaan. Maka ini pun harus kita pikirkan. InsyaAllah ahli iman tidak ada yang tertidur di saat mendengar musik. Di saat mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada ahli iman. Eh, InsyaAllah mendengar sambil no, men, tertidur sambil menonton sinetron. Akan tapi mari kita berubah. Kita tidur. Kita tidur siap orang yang seperti mau meninggal dunia. Berdikir kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hidal hadirkan. Saat ini, detik ini, ayo kita bersama-sama memohon ampun. Menyesali dosa-dosa. Dan kadang penyesalan dibarengi dengan tetesan air mata. Dan air mata adalah tanda, bukan akan tapi orang yang menyesal akan menitikkan air mata Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menitikkan air mata di saat mengingat dosa Kalau tidak bisa menitikkan air mata Kita berusaha untuk menangis Diajarkan menangis Menitikkan air mata di sabda kalau Nabi SAW Keluaien yang bakiat pada hari kiamat, semua mata ini nanti di hari kiamat akan menangis, ilahaien yang bakat menakshiatillah, kecuali mata yang pernah menitikkan air matanya, kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Tanyakan kepada diri kita sendiri berapa kali kita pernah menangis karena kita ingat dosa, menangis karena hilangnya uang, menangis karena meni tinggalnya seorang anak begitu mudahnya akan tapi perlu kita saat ini menangis karena dosa-dosa zina yang pernah dilakukan jika menimbulkan tangis maka tangisnya itu menghapus menangis meneteskan air mata di tengah malam di saat sendiri tanda penyesalan akan segala dosa itulah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan hati yang lembut hati yang lembut bahkan disebutkan Nabi Muhammad mengajarkan menangislah di saat kau melihat mengingat dosa-dosamu kalau tidak bisa menangis berusaha lah Menangis, Berusahalah untuk menangis. Dan kalau belum bisa menangis, tangis-tangiskan. Berusahalah terus untuk menangis. Dan jika engkau tidak bisa menangis, maka menangislah engkau. Karena engkau telah tidak bisa menangis. Karena hatimu saat itu amat keras. Mari kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan penyesalan. Dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai ada yang merasa tidak pernah berdosa. Kadang seorang hamba mendapatkan musibah dari Allah yang berkata seperti seorang Nabi dosa apa sampai aku kena musibah semacam ini dosa apa, seolah-olah dia tidak berdosa hingga bertanya dosa apa terlalu banyak dosa kita dosa kita terlalu banyak karena kita jarang merenungi dosa kita maka kita jarang menyesal dan yang tidak pernah menyesal tidak akan tobat dan yang tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah alangkah ruginya kita menghadap kepada Allah membawa dosa-dosa maka siapapun yang ada di tempat ini segede apapun, sebesar apapun dosa anda, sebanyak apapun, mungkin ada yang pernah mabuk, pernah zina, pernah pernah, pernah, pernah, pernah melakukan segala dosa ketahuilah Allah Maha Pengampun tapi syaratnya masukilah pintu pengampunan Allah, kembalilah kepada Allah. Malik bin Dinar adalah preman pasar. Malik bin Dinar adalah penjahat di tengah pasar yang melakukan segala dosa akan tapi setelah diangkat oleh Allah menjadi ahli tobat, tobat dan diangkat menjadi kekasih Allah dan mak maka dari itu jangan merasa minder, jangan merasa putus asa wahai ahli maksiat Sebesar apa bondosa mu Allah maha besar dengan pengampunannya. Segeralah menghadap kepada Allah. Mungkin ada mungkin ada bezina, mungkin ada pemal Kodihari oh, hari-hari yang lalu akan tapi saat inilah kita menghadap kepada Allah. Allah bisa merubah Anda di esok hari seperti Malik bin Dinar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Yang menjadi masalah adalah kita tidak pernah rindu tobat kepada Allah, amal ibadah diperbanyak. Sujud rukuknya banyak, umrah hajinya banyak, tapi dia tidak pernah menitikkan air mata karena penyesalan akan dosa-dosanya. Apa yang ia cari? Memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah sementara dosa belum di belum diampuni Allah Allah. Sehingga Ibam Al-Haddad rahimahullah Penyusun ratibul hadad yang masyhur itu Imam hadad menyebut dan menyebutkan dalam kitab Adab sulukil murid Sebelum seorang hamba menuju jalan Allah Wilayah pertama yang harus dipijakkan kakinya di wilayah tersebut yaitu menginjakkan memasuki wilayah namanya wilayah tobat Yang belum tobat belum bisa menuju kepada Allah Tobat, tobat Dan kalau sudah Allah mengampuni dosa kita habis maka jangan jangan sampai ada yang berputus asa dosaku teramat gede sehingga tidak mau berputus sehingga tidak mau bertobat kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah harus kita hadirkan saat ini bertobat, bertobat, lihat, tengoklah dan bahkan jika ada di antara kita hamba yang masih melakukan dosa tersebut adukan kepada Allah mungkin ada orang yang masih mabuk mungkin ada orang yang masih judi mungkin ada orang yang masih melakukan dosa dan mendengar suara ini maka adukan kepada Allah ya Allah ini adalah dosa ini mengundang murkamu tapi aku susah meninggalkannya Adukan kepada Allah Allah sungguh maha mendengar Walladina yang berjuang di jalanku akan aku beri petunjuk menuju keriduan Allah SWT Allah akan berikan petunjuk bersungguh-sungguhlah maka jangan lain berputus asa siapapun kita, bahkan mungkin ada orang yang masih dikubang keharaman mungkin pekerjaannya masih haram kerja rizkinya masih haram maka adukan kepada Allah ya Allah aku ingin bersih, aku ingin meninggalkan yang haram tapi aku tidak belum bisa ya Allah maka aku, aku mohon kepadamu ya Allah bimbinglah kami ya Allah bimbinglah kami untuk mendapatkan yang halal. Adukan kekurangan kita kepada Allah dan jangan ragu mungkin ada di antara kita yang setiap saat matanya melihat yang haram karena dia harus berdagang berjualan di tempat yang haram jangan ragu, adukan kepada Allah ya Allah kenapa aku harus berdagang berjualan setiap saat harus melihat aurat di tempat yang haram ya Allah kami mohon ya Allah pindahkan atau gantilah dengan tempat yang mulia bagi Allah sangat mudah tetap memberi rezeki kepada anda dengan penuh berkah dan menjauhkan anda dari yang namanya dosa dan kemaksiatan intinya ayo kita adukan kepada Allah jangan ragu sebesar apapun dosa anda sebesar ada pun berapa permasalahan anda adukkan kepada Allah bahkan suatu ketika ada seorang alim seorang syekh menemukan seorang anak muda ber, ber, ber, ber, menemukan seorang anak muda bersujud di depan mehrab masjid dengan derai air mata setelah selesai solat sang alim tersebut bertanya wahai anak muda bagaimana kisahmu? bukankah engkau adalah anak muda yang di tengah pasar yang sunggangganggu orang melakukan segala keonaran dan kejahatan dan kebrutalan? Sang pemuda itu menjawab, "Benar wahai Syekh. Aku adalah anak muda yang ada di sana. Lalu bagaimana kisahmu di sini?" Anak muda tersebut menjawab, "Wahai Syekh, aku mendengar suatu ketika di masjid ini dikumandangkan satu ceramah Bahasanya kembalilah kepada Allah, Allah akan menolong dan aku ingin kembali kepada Allah akan tapi aku susah meninggalkannya. Teman-temanku masih suka mabuk." Sehingga aku masih sering mabuk akan tabi Di saat aku mabuk Aku ingat bahasanya ini adalah tidak benar Lalu aku memohon kepada Allah Dalam keadaan aku Mau mabuk atau setelah mabuk Aku mohon kepada Allah Ya Allah Entaskan jauhkan aku dari kehinaan ini Aku memohon terus Dan terus memohon kepada Allah Dua tahun aku dientaskan oleh Allah Artinya jangan ragu mengadu kepada Allah Atas segala kesalahannya Permasalahannya adalah Kadang kita sembunyikan kesalahan kita di hadapan Allah Padahal Allah tahu Permasalahan adalah kita Malah kita tidak mau mengakui Kekurangan kita di hadapan Allah. Padahal Allah maha tahu kekurangan kita. Inilah yang harus kita hadirkan. Memohon ampun, memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa dan jangan lupa setiap saat kita harus mempunyai waktu untuk merenungi kesalahan kita. Jangan sampai ibadah kita hanya sujud ruku. Sehingga para ulama menjelaskan, lakukan ibadahmu dengan tiga hal. Yang pertama adalah ibadah-ibadah yang jelas seperti ruku, sujud, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu yang sepertiga. Akan tapi sepertiga yang lainnya adalah merenung. Merenung dan disebutkan oleh qadhi ya tafakkuru saati khairun min ibadati ashadati kalau kita duduk sambil merenungi kesalahan kita dosa-dosa kita itu lebih bagus daripada ibadah 1000 rakaat yang kita lakukan di tengah malam biasakan untuk merenungi dosa-dosa dan setelah itu sepertiga terakhir daripada ibadah kita gunakan untuk memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa kita dan sungguh Allah Maha Pengampun Allah Maha Pengampun kemudian setelah Anda masuk ke wilayah wilayah, wilayah tobat ini Masukilah setelah itu wilayah kasih sayang. Apa maknanya wilayah kasih sayang? Pandangan anda terhadap hamba yang masih bermaksiat. Apa yang ada di hati ibu di saat melihat hamba yang masih bermaksiat? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه biarpun sujudmu banyak, istighfarmu banyak akan tapi ternyata hatimu belum ternyuh di saat melihat orang yang bermaksiat, imanmu belum benar, artinya harus setelah itu kita kembangkan, kita ternyuh di saat melihat hamba yang tidak solat jumat kita ternyuh di saat ada hamba yang berzina, kita menangis di saat ada orang bermaksiatan, itu hidupnya hati, tidak cukup kita memperbanyak sujud kita dan istighfar kita sendiri akan tapi ternyata di saat melihat sanak keluarga melakukan kemaksiatan, kita masih tenang-tenang saja kita belum rindu untuk mengingatkannya kita belum rindu untuk membawanya kepada kebaikan maka itu bisa saja tobat kita adalah tobat yang bohong tobat yang bohong la yuminu ahdukum disebutkan tidak sempurna iman kalian kecuali kalian sudah mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri maka hidupkan hati kita untuk melihat orang yang terjerumus dan terjerat dalam kehinaan Pandanglah mereka dengan pandangan mata kasih sayang. Panjatkan, panjatkan doa sebanyak-banyaknya untuk mereka. Bukan kerjaan kita mengutuk. Bukan kerjaan kita merendahkan. Karena merendahkan adalah penyakit hati. Dan orang yang suka merendahkan akan direndahkan oleh Allah. Akan tetapi pendidikan dari Nabi SAW. Adalah kalau kita melihat orang bejat. Pandanglah mereka dengan mata kasih sayang jujur diantara kita sering sombong dengan ibadah kita mungkin kita ahli majelis, mungkin kita ahli sujud, ahli umrah di saat melihat manusia bejat, pemabok di tengah jalan, berjudi di gardu-gardu atau mungkin pelacur di berterminal-terminal ternyata kita saling merendahkan mereka sambil berkata, eh kasihan benar tuh orang kasihan malam-malam begini oh karena kita sudah merasa ahli ibadah, itu adalah hati yang merendahkan termasuk rendah, akan tapi kita perlu menghidupkan hati kita, siapa diantara kita yang hatinya mulia di saat melihat pelacur di Alun-alun atau alun, di terminal di saat kita melihat anak muda mabuk kemudian ternyoh hatinya lalu mendengadahkan tangan kemudian memohon kepada Allah dibaringkan dengan tetesan air mata ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad berikan bimbingan dan betunjukmu ya Allah siapa yang di antara kita semacam ini kita sering sombong dengan sujud kita yang selalu selalu ikhraf di masjid bukan begitu kerjaannya ahli iman Nabi melihat orang yang tidak sadar padahal sudah mendengar seramah Nabi Nabi menitikkan air mata itulah pendidikan kasih sayang diajar kalau Nabi saw Semoga Allah menjadikan kita ahli tobat Semoga Allah merindukan kita untuk tobat Semoga Allah membuka pintu kita untuk tobat Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk tobat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita hati yang penuh kasih dan cinta kepada sesama Sehingga kita akan mudah membawa hamba-hamba yang ada di kiri kanan kita Yang bejat menuju Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asiran muslimin inna ahsanal kalam Kalamullahi malkil allamu Allah subhanahu wa ta'ala ya gul Wabiqauliyah tadil muhdadun A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillah الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني وممنكم تلاوته إنه هو السميع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائك والبشر اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد مَتَّصَلَ العين بنظر وَأُضُنَا بِقَبَرُ وعلى آلُهِ الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِ الْأَخْيَارِ معصر المسلمين اتقوا الله حق تقاته وَلَتَمُوتُنَّ إِلَّا وأنتم مسلمون untuk menyempurnakan tobat kita dan untuk menumbuhkan kasih sayang di dalam hati kita kepada sesama adalah belajar yang tidak ada hentinya untuk kembali kepada Allah. Ceramah yang, yang hanya didengar sekali kadang bisa menyadarkan hati kita akan tapi ketahuilah kemaksiatan yang terulang pun menutup kesadaran kita maka begitu banyaknya kemaksiatan di kiri kanan kita maka harus kita imbangi dengan kerinduan untuk mencari kemuliaan dengan menghadiri tempat yang mulia dan insya Allah di majlis ini akan diadakan majlis mulia insya Allah majlis ilmu majlis fikir yang insya Allah malam ahad yang akan datang dan berjanjilah di dalam hati jika Allah memberikan kemudahan, datanglah ke tempat ini dan niatkan. Kalau mungkin ada orang yang punya banyak kesibukan, ngadulah kepada Allah. Ya Allah singkirkan kesibukanku agar aku bisa menutup ilmu di malam ahad yang akan datang. Ini perlu memperbanyak majlis imu, majlis dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga teman yang baik. Kalau kita membicarakan masalah tobat, banyak hal yang harus kita jalani. Di antaranya adalah mencari kawan yang baik. Kalau kawan kita masih tidak baik, mudah kita kebawa kepada kemaksiatan dan kejahatan kembali. akan tapi kawan yang baik ternyata sangat membantu untuk kembali kepada Allah. Dan kawan yang baik adalah yang akan meng, yang akan membimbing, akan membantu kita, akan mengingatkan kita kepada kemuliaan Bahkan bukan kawanmu dan bukan sahabatmu bukan saudaramu, yang jika engkau melakukan kesalahan, ternyata dia tidak pernah mengingatkannya, itu adalah orang-orang ajar, anggap saja di saat anda berjalan, di saat anda berjalan terbetulnya di depan sana ada lubang yang sangat dalam, kalau seandainya ada orang terjerumus, terperosok dalam lubang tersebut akan mati, atau tentu akan luka-luka parah, ternyata istri anda atau suami, atau istri anda, atau anak anda, atau sahabat anda, yang katanya mencintai anda, di saat anda berjalan menuju liang tersebut, menuju lubang tersebut, ia membiarkannya dan tidak mengingatkannya, maka itu orang kurang ajar, padahal itu hanya musibah di dunia itu hanya musibah di dunia terperosok saja paling patah kaki akan tetapi ada orang bermaksiat kok tidak mau mengingatkan anda, maka katailah orang yang membiarkan anda bermaksiat adalah orang yang paling kurang ajar kepada anda, rela anda masuk neraka, maka carilah teman yang rindu mengingatkan anda, dan rumusnya sederhana, bangunlah di rumah anda adalah dua hal, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, tulis yang besar di rumah kita, kita berpesan kepada istri-istri kita kalau aku melakukan kesalahan bahaya istriku tolong ingatkan aku kemudian ditambahkan di bawahnya dan aku pun harus siap mengingatkan. Kadang mengingatkan itu pandai. Akan tapi di saat diingatkan naik pitam. Ada, ada orang yang mengingatkan pun tidak berani, karena ada yang, dibal yang diinginkan dibalik, dibalik ketidakmampuannya untuk mengingatkan. Mungkin karena takut tidak diberi nafkah oleh suami. Mungkin ketakut istri yang marah dan sebagainya, sehingga orang tidak berani mengingatkan. Akan tapi budayakan hidup di rumah kita adalah dengan senang mengingatkan dan senang untuk diingatkan. insyaAllah kita akan mendap menggapai kesempurnaan. Itulah kawan yang baik dan perbanyaklah majelis majelis insyaAllah majlis-majlis yang didatuh dihadiri oleh para ulama-ulama oleh orang-orang soleh dan itu akan mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah itu mari kita senantiasa memohon kepada Allah permohonan itu amat penting permohonan dengan bahasa Indonesia pun Allah faham seandainya tidak menggunakan bahasa Arab Allah mengerti permohonan yang di dibarengi dengan kesadaran itulah doa yang khusyuk jangan kata baik kita ngomong-ngomong lantur ngomong yang tidak disadari oleh hatinya sendiri mintalah kepada Allah mintalah kepada Allah apapun yang engkau inginkan apapun yang kita inginkan dan yang paling pertama adalah mintalah agar Allah mengampuni kita semua ma'ashiral muslimin innallah wa Malaikatahu yusallu 'alaihi ya ayaladi ya ayaladin amanusallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala saidina Muhammad wa 'ala ali saidina Muhammad wa 'ala ali wa Muhammad wa 'ala tabi'in bi isaan ila yumdin. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Allah. Engkau mahat tahu tentang dosa kami, Allah. Dosa kami sangat besar, Ya Allah. Yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Akan tapi Engkau mahat tahu dosa kami, Allah. Mata kami pernah melihat yang haram. Mata kami pernah melihat yang haram, Ya Allah. Mulut kami pernah mengucapkan yang haram. Telinga kami pernah mendengar yang haram. Anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram. Setiap haram menyebabkan menghadirkan dosa. Dan dosa menghadirkan siksamu. Dan sungguh siksamu sangat mengerikan. Ya Allah maka kami mohon ampuni dosa kami Ya Allah Hati kami pernah ngedengki Ya Allah yang menghapuskan pahala kebaikan kami Dan hati kami pernah ngedendam Dan Ya Allah engkau maha tawaab hati kami Engkau yang menciptakan hati kami Engkau maha tahu tentang hati kami Kekotoran hati kami Kami adukan kepadamu wahidat yang maha suci Sucikan hati kami Bersihkan hati kami Ya Allah dari segala dosa dan segala penyakitnya Ya Allah yang maha kuasa Ampuni kami Ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun dari Dosa-dosa ini Ya Allah, kami takut di alam barzahmu Ya Allah, yang tidak ada adik, tidak ada teman kecuali amal-amal kami. Dan jika amal kami amal kemaksiatan, akan menemani kami dan menakutkan kami, menakutkan Ya Allah, dan akan menjadikan kami ketakutan di alam barzah. Dan kami takut itu Ya Allah, alam barzah yang itu Ya Allah, alam barzah Ya Allah, yang suatu ketika kami akan masukinya Ya Allah. Kami takut, maka kami mohon ampuni dosa kami sebelum kau cabut nyawa kami, agar tidak ada yang menemani kami kecuali amal-amal baik kami. Ya Allah lo Ya Allah engkau maha tahu tentang kami Dan ampuni dosa orang tua kami Ampuni dosa guru-guru kami Ya Allah Ampuni Ya Allah Dan berikan kasih sayang kepada mereka semua Ya Allah yang maha tahu tentang kami Ya Allah Dan Ya Allah jika ada di angkara yang hadir di tempat ini Hambamu yang masih dengan kemaksiatannya Maka kami mohon angkat mereka dari kehinaan itu Dan kami juga mohon maaf Ya Allah Mohon ampun ada satu dosa Ya Allah Ada satu dosa Yang kami sadar dan kami tahu kalau itu dosa Tapi kami masih sering melakukannya maka di saat kami melakukan Bukannya pun kadang kami sadar Kalau itu haram dan itu dosa Maka kami mohon Ya Allah Kami mohon berikan kepada kami Kemudahan untuk meninggalkan dosa itu Bencikan kami kepada dosa dan kemaksiatan Rindukan kami kepada kemuliaan Ya Allah Ya Allah yang maha pengampun Ya Allah Yang maha pengampun Ya Allah Sungguh hati kami keras Ya Allah Hati kami keras Ya Allah Kami jarang menyesali dosa-dosa kami Ya Allah Maka ampuni atas keteleraan-teleraan kami Ya Allah Bahkan kadang pun kami memohon ampun kepada Ya Allah, akan tetapi permohonan ampuni kami ini pun ternyata mengundang dosa baru. karena kami memohon ampun tanpa menyadari kesalahan, kurang adab, kurang tata krama kepadamu. Maka kami mohon, Ya Allah, bantulah kami untuk menyesali, Ya Allah. Dosa-dosa kami dan ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun. Ya Allah, jauhkan kami dan yang ada di sekitar masjid ini dari meninggalkan salat. Dan jika ada di antara yang mendengar suara ini, ada hambamu yang pernah meninggalkan salat, maka kami mohon berikan. Berikan kesadaran ya Allah dan ampuni mereka dan jadikan dia suhari menjadi ahli solat ya Allah yang pernah berjudi ya Allah maka berikan kepada mereka rizki yang halal bersih tanpa perjudian ya Allah dan ampuni mereka ya Allah berikan kesadaran ya Allah dan jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan yang saat ini banyak terjadi di mana mana perzinahan yang busuk dan hina itu ya Allah. Ya Allah, zina zina yang hina di diri, zina yang hina di keluarga, zina yang hina di masyarakat, ya Allah, zina yang hina di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon berikan kepada kami kesadaran, ya Allah, dan ampun, ya Allah, jika ada yang pernah, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, ya Allah, atau yang hadir di tempat ini, ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, ya Allah. Allah ampunilah ya Allah kami tidak rela rela jika mereka engkau hinakan di alam barzah atau di neraka ampunilah mereka berikan kesadaran ya Allah dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau tidak kau siksa ya Allah ya Allah siapapun yang mendengar suara ini ya Allah yang jauh darimu dekatkan kepada kemuliaan ya Allah ya Allah dekatkan kepada kemuliaan ya Allah engkau maha dan ampuni kami semua ya Allah jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah kami takut siksa-Mu kami tak kami takut Ya Allah Kami takut hukuman-Mu, Ya Allah Alam barzah-Mu, Ya Allah Padang mahkar-Mu, Ya Allah Sirat al mustaqim Ya Allah Neraka Jahannam, Ya Allah Kami takut mati itu Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Maka kami mohon di Siapapun yang mendengar suara ini, yang di luar masjid ini, Ya Allah. Yang mereka sudah wajib melakukan Jum'atan. Akan tapi belum melakukan Jum'atan, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, lembutkan hatinya, berikan kesadaran, Jum'at akan datang, bawalah mereka ke masjid ini, Ya Allah. Dengan kasih sayangmu dan ampunilah mereka. Jangan biarkan mereka terus meninggalkan jemaatan ya Allah. Ya Allah kami tidak rela mereka Engkau hukum kelak di akhirat karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana warzu 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qad bil haqq wa kanu bihi 'adilun. Syaaddatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi rasulika al ajma'in. Allahumma ya Rabbana adfa'anna al bala' wal baba wal zina wa zalazil ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصلهنا من في صلاه صلّاه الاسلام والمسلمين. اللهم ما لا تهلكنا. وعليك من في حلك صلّاه الإسلام والمسلمين. الله ما عزل الإسلام والمسلمين. ونصر من رسول الإسلام والمسلمين. واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. الله منصور المسلمين في مصر. الله منصور المسلمين في مصر. الله منصور المسلمين في مصر. الله منصور المسلمين في فلسطين. الله منصور المسلمين في سوريا. الله منصور المسلمين في هذه البلدة. الله منصور المسلمين في بلاد المسلمين. Allah bansir muslimina jami'aan Allahumma ya rabbana akrim wa lavala tuhinna Allahumma a'inna wa Allah Allah ya rabbana Allahumma a'inna bihalalika an haramika wa agrina bifadlika an man sabak Allahumma ya rabbana tubh alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwad bi rahmatika ya arhaman rahimin ya arhaman rahimin ya arhaman rahimin ma'asirah muslimin inna Allah imurkum bil adil wal ihsani wa ita'idhi al وَالْمُنْكَرِ وَالْبَاهِيَ يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِكُمْ وَأَذْكُرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ وَلَا اللَّهِ أَكْبَرُ